Lagun ez zunki kolektiboarekin pundu bat seginen dugu oegun. lagun mendiaren beh antolaketa oso bat pentsatua delarik. Kolektibo bat, muntatu da, dola somaiti laite. mendia unkitzen dituen, bera, xara edo askaine egietako biztanleekin Aste buruntan gogo eta hafase behi batean, sartu dira, gurekin aliande alfaro, jena ipatzeko egun hona.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 aurkezpen gure gure iagdokitza egitea, kontrakotasun hori agertzia, eta ara, hainbat ekimen egin aginituen, joan den, uh, ustailetik eta abenduak arte, bukatu dugu martxa ondi batekin lagunkaskorat eginduguna, joan den, zarondagian, Eta horra guai bigarren urhats uh, batean, batean e, gogo eta batean Gogoetaldi bat proposatzen dugu eaz jendeari Eta e, parte hartu nahi duen aurori Sakontzeko, e, proiektuan Sakontzeko eta e, ss gain e, Proposamen batzu ere egiteko gure, gure partetik ara Guai mm. Ta, e, ork tangira Gero segitzen dugu, beti gure lana ere haute txiekin itzohduak agartuz, gure posturaren saltzeko eta beraiek ere postura agdezaten galde egiteko eta beti kasu iten dugu, ara, zertan ari diren ere proiektu ogen ere maileak, mena mementoko ez dugu bergirik, oja. Ados, a, proiektu ere maileekin ahemanik ez, beraz?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 eta horai uh, irekiko zutela beraiek errez hase bat uh, komite pilotazderako batekin eta hainbat bat sohbe eta hor oh, jende eta utetxi eta uh, elkarte desberginak bilduz eta bak mm. hori jukanginoen azaroko behietan, geroztik hitz uh, eman itzantzitzaigun ere biltzak publiko bat antolatuko zela Bo, geuse, geuse, geuse ez dugu oinokoan behirik, geusetaz menangu gure aldetik uh,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 Uruina eta azkaine, baina haratago ere uh, edo zein uh, egitak edo zein biztan lehe gara, lagun iatxekia dena eta uh, lagun zaintza egin nahi duena idekiaren kolektibo bat da. Lehenago ere uh, hasiak ziren, eh, fite jardukitzen jadanik antolatuak ziren hain bat elkartekad bezalakoa edo lagun patrimonioan bat abertza elkarte bat garai batean uh, Lajunen azkaineko aldetik bide bat egina izuten uh, goiti. Orduan ere mugimendua sortu zen. E, gero haunia mendi eta bertzeain bat mendi zale elperte. Eta bora, e, bala olako mugimendu zabal bat. Eh? Eta gara lajun ezunkik uh, arahtzen duela ere uh, uh, ara, aldarikapen guziaren uh, lema lema nagusia. Hortz bai. ez da lukala bakarik eh, jendeinit yes. zunkitzen du? Horra, horra. Bai, Dauri koordinatzen dugu denan artian. Eh? Bada koordinazio zabal bat, elkarte guzien artean eh? ere maiten duguna. Horritarazten mm. daukuzu, so, ala ere berdin ariande, zergatik uh, montatu zen la Runezunkik kolektiboa, hori zergatik uh, proiektu hori esten egokia zen uh, iduriko? Bai. Hor, uh, behaz, ekainean uh, egin dute, uh, aurkestu zuten prentxan uh, kontsiruroko eta EPSA enpresak Uh, lagungo trahin tikiak udatzen den presiak uh, orkestu zuten uh, ze egitaz zuten uh, lagungo trahinari buruz, baina haratago ere bon, kaskoa eta beste uh, sandiñatxeko lepore unkitzen dituzte. Ze egitaz zuten eta bon, zite uh, jendea, jendeak jardoki zuen eta elkart, elkartu ginen uh, ikusiz bah, proiektu hori. E, eta bate gure gure gustukoa ez egokia hasteko eta bereziki ikusten genuen artean eta ikusten duguna beti hortan e, ezbait zute aldaketariek erakusten e, aintziderat emaiten dituzten arrazoinak direla segurt segurtamena bai eta e, elbarrituen e, sarbide eta horien egokitze eta eta baitare trenbide eta materialaren e, berrikuntza eta holako argumentuak aintzin emaitzen dute, baina gibean ikusten dugu e, turismo gune baten e, garapena eta honditzia dutela sede janai baitu nahi dute eh frequentazio handitu, diru irabazien handitzekoa da. Hori, hori da proiektuaren gibean, hoiki gorderika Baina uh, ikusten balin bada, aztegtzen balina piskat uh, beraiek duten txostena, argiki ah, agertzen ah, dira. Hala, eta guk uh, nahi dugu horktaz ocht, ahri zantz, eta txekurtamena eta beste uh, alohak, uh, material behitzea eta uh, behitun zazsak bide, eta horiek, denak adus gira, neok ez du horktan uh, inungo problemarik, aspaldire egina behar zuela eta zelegezkampo ari direla du, uh, beraiek egiten maitute E, hori egin zean ezteko ahiskua ere badela, holako beldu bat txagrazinei digute, behin egin urtetan funtzionatzen du a, o, o, olola, eh? Hala, mm. eta... eta ochtan da, ochtan da gure ahazueina, ez dugunai a, turismo gune hori haunditua izan da eta lagun ere mendigisa txikitzeko eh? ala, muga batzu eman beh dira. Mm. Eta... eta ochtan, ochtan ari gira, bai, Nola mugatu frikantazio, ze proposamen egiten alduguguk, berrikuntza horiek uh, bere inean izanez, ez ez dela tokiori uh, handituko eta frikantazio handituko. Hori da, azkenen mendiaren izatea galtzaren ez, jadanik, uh, bon, ere badira gai noxtan, mainan horiek? Uh, bai, jadanik aski kolpatua da, eh, mendi hori, uh, uh, badu antena handi bat eta inbat parabola han betun... Uh, buskarundi bat zen partean, eh benta itxusi bat zure bad irak asko hortan jadanik, pista bat beratik egutiti e, e, upatzen dena, gain eta eta gero hainbat hainbat e, jende ibiltari eta trenak ekartzen duen ibiltari e, e, kopuru masiboa ere bai, oge ogen ondorio guztiekin eta egia da mendia mendia inizkolpatu dela. Baina iduriz uh, sekula ez aski, ez da, ez da iduriz uh, mugarik eta, eta behar bada mementoa da muga horgen ezartzeko eta egun batez puliki-puliki zertako ez, ere eh, kompon edo ere egindako kaltiak puiki-puliki eh, gune hori albezen, albezen bat bilaka aziz behiz bere bere itsaiten naturalatera ez elgira hortan momenton gira garatze baten geldiazteko faseanbait. Horren mm. justuki la jungezunki kolektiboak beste beste batean jartu nahi baitu gogoeta talde batzu er sortu eh, dituzie, se gogota mota era maiteko asmo duzu hor. Eh, bai, al... ohorroa Proposatu ditugu joanen harun bat gu izan uh, hindugu lehenbiziko biltzak uh, zabala, oh. uh, baituku gure baitan uh, talde bat uh, goguetaz arduratzen uh, dena, eta horrek uh, proposatu du behaz lehenbiziko biltzak ideki bat, nahi zuenak parteak zezan, eta bon, behoi eta amak bat lagun uh, bildugira, biziki konten ginen, ez ginoen bat espero. Eta hiru taldetan hirugai jogatu ditugu, alde batetik eh, lagun mendia zaintzeko, babesteko besteko eh, egita hititzamen bat edo edo pixke bat eh, koak jo bat aititia mendi hori eh, zaintzeko gisan, eta gero bertze bi bipunduak bat op propos buruz gogu eta egite, proposamen hori ditateke nola mugatu, eh uh, sistema erabil daitekeen uh, 30kien bidez eta baita ere ibiltari kopurua, gune ezkariak hainitz baitira mm. ta batak besteak hartzenaitu eh uh, hori no, nola mugatzen alginuken beste beste gune, eta, gune batzu eh uh, ededutzat hartuz ere bada inbat gune munduan eta E, turismoaren gatik e, kaltetzen dena eta, eta neugibatzu hartu direnak e, gure bat besteko batzu biziki hori ditugu, Euskal Egean berian behaz, e, ara, goguetatuko dugu, ikusiko dugu zer egiten den beste lekotan eta proposamen batzu egiteko maneran eta irugajean gaia e, segurtamena eta irisgaritasunaren gai horretan, ere, ara horretan e, ze proposatzen aldugun eh uh, gela edo mexikultza hoiek beren uh, einean gelditzeko eta hemen datzerik uh, este egi. Uh -huh. uh, eri. talde bat la junesunki baina uh, autetziak ere badiria hor eta inguru hortana. orduan autetziak baditu autetzi batzu, bai, ere direnak eta ordezkat, ordezkat duak dira egitar gisa, beren buru gisa, ez da ez da autetxik gisa horrezka dirik yes. e, alare autetxik guti ahon guti pe, kondutan aktu behar baita e, xara azkain eta uruñan e, gehiengoa duten e, bai hau zapezta autetxik taldeak e, proiektuaren aldekoak direla mm hor -hmm. eh, doan proiektuaren aldekoak eta orduan ez dute holako gogoetan entrakta egtzen ara eta guk mozione bat uh, pasara zidinuen uh, lau egikoetxetan, bera ere hor baita. Mm. Berako egikoetxea izan da, bostkarat eman duen bakarra, lehen uxatxori ere bestek ez baitzute eman, eta beratak bostkara eman eta uh, kontxiru osoak, uh, opozizioa uh, alde bozkatu du, gure mozioaren alde. Mm -hmm. Oja berako, eta beste iru egikoetxek ez dute bostkarat ere pausatu, Erranez, goizek izela, proiektu, haintzin proiektu bat besterik, etzela, eta, eta bo, etzela, hori no, eh, boskatzen. Alta, gure emozionean, galdegiten ginoen bakarrik, eh, prinsipioz, boskatu izaitia, proiektu hortan, etzela, albideri, albi, almen gehiro eman behar treintzikiari, jende gehiro ere ara. Etzela, hem, rekantazio hemen datzeko, neugirik hartu behar, eta gero, E, mendia gehiago kaltetuko zuen eraikuntzarik eta ez egitza. Ara. Bi prinzipioiek ziren bakarrik eta horiek ere ez, ez dituzte bozkatu izan. Beraz, e, hau e, titxi horiek guztiekin edo mementan ez dugu. Aldiz ateak dituzte eta iritzi zaldatzen ma edo konsientziak zemalin ma dute. Ebe, ongetu errek izanen dira. Ebe, ara, itzoyekin beraz bokatuko dugu, berdine. E, jande, alfaro, berdine badea beste itzokdurik, elasteak, edo zoreindik, lagunezunkin kolektiboak? Ara, o, beraz, e, guai, e, beste itzokdua e, gogoetari segida emaiteko eta nahiz eta helen bilkuran izan beste bizpairu izanen dira, eta mm. e, sartzen alda, parte hartzera arrazurik gabe, otsailaren e, amazazpian izanen da. E, gero segituko dugu gure itzorduekin hautexiak e, ikusiz, bina horiek ez dira da publikoak, eta uda behian pentsatzen dut ara. Ez dugu oin oina, publiko batzu antaratuko ditugula, gure gure gogoeten behi emaiteko. Mm -hmm. Eta beste mobilizazioak e, izanen dira ere, e, promotoreoien edo eh, proiektuaren eh, ere maileen eh, e, nola ezanen dugu ekimenen edo egin moldeen arabera zeiten ze duten eta gukiko ikusiko dugu nola iax duki mm. behinan mementoan orten dira.: Ados, haian de Alfaro gurekin ginuen lagunezunki kolektiboaren izenean mil esker Mil esker